Lucian Blaga, partea a doua. În august 1956 mă aflam din nou la Cluj, pentru numai câteva ore. Vărsasem o lacrimă la mormântul proaspăt al lui Victor Papilian, făcusem o scurtă vizită familiei acestuia și mă gândeam să hoinărez puțin, după aproape nouă ani, prin orașul atâtor amintiri când, deodată, mi-a venit în minte că ar trebui să-l văd pe blaga. Știam de mult că fusese dat afară de la catedră, că nu mai putea să publice și că lucra în biblioteca filialei de Cluja Academiei. În biroul spațios cu mobilier simplu de metal m-a întâmpinat un alt blaga. Un blaga încărunțit, cu fața mai puțin prelungă și cu umerii mai puțin înalți. Un blaga deloc hieratic și distant. Un blaga uman, umanizat, cald, aproape euforic. Eram absolut convins că nu mă mai ține minte și mă pregătisem să-mi fac o nouă prezentare. Știți, eu sunt acela care atunci, dar spre surpriza mea, n-a fost nevoie. Poetul mă ținea cu mâinile, pe umeri mi se uita drept în ochi, exuberant. Ce faci, dragă, ce bine îmi pare că ai venit să mă vezi. Ei, vezi, tot mai am prieteni. Ei, vezi, nu sunt un om uitat. Ia loc, te rog. Cu ce ocazie?" Fusese la mormântarea lui Papilian, era afectat de neașteptata dispariție a acestuia. Vezi, eu și Papilian n-am fost prieteni niciodată, dar de cum am știut că suntem în aceeași sândă, ne salutam cu mai multă căldură și ne trimiteam reciproc mesaje de simpatie și încurajare. Papilian a fost o mare personalitate." Despre mine a aflat că fusem dat afară din învățământ și că funcționam de câțiva ani într-un post de bibliotecar. Eram, prin urmare, colegi. Ca și mine, Blaga își luase noua meserie în serio și se vădea perfect documentat în toate problemele de biblioteconomie. Am încins chiar și o scurtă controversă asupra unor modificări introduse în sistemul internațional de clasificare zecimală. Vorbea despre actuala lui ocupației ca și cum ar fi avut o de când lumea și ar fi fost anume destinat pentru ea. La un moment dat a răsucit conversația. Bine, bine, dar așteptam să-mi spui ce ai lucrat. Am auzit că ai scris o mioriță. Blaga mea a citit pe chipul lui totală în care fatal se amestecă acele sentimente însumătățite, de umilință și orgoliu, prezumate în starea de extază a părinților pustiei. Ei, da, te mir că știu. Vezi că sunt un om bine informat? Te mir, da. Te mai mir de unde știu." Domnule profesor, îi spuneam tot ca altădată, lucrarea mea o cunosc foarte puțin. E doar o încercare." Ei, vezi, printre cei puțini se află Cioculescu." El mi-a spus." Într-adevăr, domnul Cioculescu o cunoaște. A fost primul." Ei, vezi, aș vrea să o citești și eu. Bănuiești că mă interesează și bănuiești, cred și de ce." Desigur, dar deocamdată e o încercare. Important e că ai îndrăznit. Să nu crezi că eu nu m-am gândit să scriu o mioriță. M-am gândit. Dar vezi, mie miorița mi s-a părut întotdeauna o idee circulară, așa, ca roțile de foc ale lui Ezechiel. Să tot învârtea și nu știam de unde să o apuc. Miorița nu e o idee, ci un sentiment. Ei, vezi, eu sunt structurat altfel. Eu sunt un gânditor, un cerebral." Dumneavoastră, domnule profesor, sunteți poet până în măduva oaselor. Asta se simte în tot ce a scris dumneavoastră. Oi fi, dar eu țin foarte mult la filozofia mea. Chiar în poezie eu plec de la o idee, o limpezesc, o structurez mental și apoi o scriu. La rece, la rece. Firește, nu puteam să-l contrazic, dar am clătinat din cap cu înțelesul că nu-l cred. Blaga m-a sfătuit să nu mi scutur în coșul de hârtii, dintr-o astfel de cenușă aparent inofensivă, s-a întâmplat la Berna un incendiu și mi-a adus un cartonaș, dintr-o copertă de dosar, din care mi-am improvizat o scrumieră. Vezi că ești un om care mă interesează, dumneata nu mi-ai pus nicio întrebare." Am venit să vă văd, nu să vă iau un interviu. Să știi că în anii aceștia am lucrat foarte mult. Am scris câteva cicluri de poezii, un volum de aforisme, o piesă de teatru, numeroase eseuri, traduceri din lirica universală, traducerea lui Faust și lucrez la un roman. Dumneavoastră, roman? Îți închipui, știi cine m-a îndemnat să scriu un roman? Cioculescu. Lui a plăcut ideea și mi-a zis, pe asta trebuie să scrii neapărat un roman. Blaga părea mulțumit de sine. În tot timpul conversației, care a durat mai mult de o oră, nu mi s-a plâns. N-a făcut nicio aluzie la întâmplările nenorocite prin care trecuse. Un singur regret și nu mic, acela că nu mai poate publica. Domnule profesor, i-am spus, la librăria Academiei, o știți, pe colțul dintre Bulevarului Sabeta cu calea Victoriei, se afla la intrare un caiet în care vizitatorii erau îndemnați să răspundă la întrebarea ce cărți ați dori să fie dipărite. Era un sondaj al opiniei publice, atât de mult folosit în țările civilizate. Le-am răsfăit cu interes. Pe una din ultimele file cineva a scrisese opera lui Lucian Blaga. Am fost foarte emoționat și m-am uitat instinctiv în prejur. Inscripția aceea era un act de curaj, echivala cu un manifest subversiv, dar eram convins că exprimă opinia nu a unui singur om, ci a culturii românești. A doua zi am vrut să o văd din nou, dar fila cu pricina lipsea. O fi luat drumul către expertiza grafologică, s-a veselit Blaga. Relatarea mea luminase, era fericit. Ne-am făgăduit să ne mai vedem, dar fără să stabilim unde și când. Nici nu s-ar fi putut. Faptul în sine de a ne fi găsit la oaltă atunci și acolo părea temerar.